То маяки богів? Маяки, вражено перепитує Ісідор. А тож для небесних кораблів. Мусять же боги мати свої океани, моря? Є у них і кораблі для пошуків нових земель та скарбів. А інакше не цікаво жити. У Гесіода сказано, що зорі то очі стоокого Аргуса, обзивається хлопець, а наш садівник-християнин каже, що зорі – то світильники, поставлені Богом на кришталевій непорушній сфері. «Чому ж вони тоді інколи падають з неба?» – недовірливо запитує дівчинка. «Хто їх збиває з кришталевої сфери?» Садівник каже, що то ознака падіння душі відпадає від Бога душа, згасає і небесний світильник». Не до серця мені такі слова, шепоче дівчина, не вірю в те. Я бачу нескінченне море над нами, і на ньому вогні маяків. Там бувають бурі, гинуть кораблі, маяки, а іскри від них інколи досягають землі. Сідор мовчить, думає над словами «па». «Хотіла б я стати маяком», знов озивається Гіпатія. «Яким маяком дивується хлопець? Кам'яним? А таким, як оцей? Та ні. Як ти не збагнеш? Таким, як Платон, як Сократ, як Есхіл, щоб довіку сяїти людям, щоб не блукали вони серед ночі?» «Ти така, – згоджується хлопець, – ти сильна, а я... А ти? – з надією відгукується дівчина – а я вічно охоронятиму твій вогонь, щоб він не погас, щоб кораблі, вертаючись з далекого плавання, бачили на обрії земну зірку. Гіпатія вдячно усміхнувшись, торкається ніжними пальцями руки Сідора, і він злякано відсторонюється. Пора додому. Пора. з жалем повторює вона і встає з каменя. Котиться колесо часу і невблаганно наступає тривожна мить торжества найдрівнішого бога Ероса. Звениті лукавий нечутний сміх, миготить у просторі золотиста стріла. Не сховаєшся від неї, не захистився. Стає могутнім воїном Ісідор. Мужня постать, суворе обличчя з ніжними чорними очима, буйні темні брови, що зрослися на перенісі. Вже вирушає він з когортою батька в похідцю проти пустельних розбійників, що терзають провінції Олександрії. І тоді втрачає спокій шістнадцятилітня Гіпатія. Не може сидіти вдома, не може грати на арфі або читати пергаменти про славетні подвиги аргонавтів. Та ось повертається він, запилений, змужнілий, з смутком і трохи жорстким відблиском в очах, і радіє дівчина, сміється щасливо, і тому і ніжність у невичерпній глибині блакитного погляду. Бачать те і старші, усі бачать, і батько Ісідора, славетний стратег Сократис, і батько Гіпатії, відомий всім імперії математик Теон, переглядаються, мовчать». Але що й говорити? Хіба і так не ясно, що орлиця належить орлу, що риба прагне до прозорої глибини, що квітка вмирає без сонця й дощу? Незвичайними здібностями обдарували боги дітей Теона і Сократиса. Уже вони сперечаються з батьками, уже вони мандрують думками позаміфічні межі, змуровані древніми мудрецями. Уже хитаються під ударами їхнього розуму догматичні стіни християнства і твердині олімпійців, і вирішує Теон послати гіпачію до Афін. Хай вип'є сперша джерела мудрості, хай відчує подих легендарного Орфея, який прислухається до божественної кіфари Аполлона, бо сунеться звідусюд навала неуків християн, диких, жорстоких фанатиків. І згасають вогні еллінських мудреців серед темної бурі, зародженої в Палестинській пустелі. Треба запалювати нові вогнища, які перевершать силою і потужністю чадні багаття нової віри.